Jaha, mina damer och herrar, nu ska vi ta och kasta en blick i dagens tidning. På sista sidan i DN idag står det Huvudbry på Öland. Biskop lyssnade på skvaller om kvinnopräst. Det, det finns en bild på honom här också. Biskop Sven Lindegård står det här. Men det måste vara feltryck för att det ska vara Sven Lindeman. Han kommer här nämligen. Vi är hedrade över er närvaro, biskopen. Tack, tack. Det var väldigt roligt att få komma hit. Mm. I detta syndens nästa om jag ja. så jag säga, ja. det. Du har väl låta i. Nej då, jag är, ja, ja, ja, jag är ju väldigt fri av mig så för mig det spelar det ingen roll alls. Ja, det var roligt att höra. Ja, det var roligt att höra, ja. ja. Vad är det här för huvudbry? Har ni lyssnat på skvaller? Ja, man måste åka omkring och lyssna på lite allt möjligt när man har det arbetet som jag har. Alltså. Det är mycket man får höra innan öronen ramlar av. Ja, ja. ja, de sitter där de sitter. De sitter där de sitter, ja. Ja, det är en besvärlig församling det där det, det, Ja, de har nu en kvinnlig press, Alltså jag har ingenting personligen emot kvinnliga präster Jag har själv en, en kvinnlig pastorsadjunt Och Bengtsson, är väldigt eh, feminin Men, eh, Så att jag har ingenting emot det i och för sig eh, Och snart, snart min vän Så kommer jämställdhetens dag att drabba alla Den dag då alla kvinnor får de, de männen får överlämna samma lön till sina kvinnor som de själva har Det sker på fredag kväll i allmänhet Ja, då får de, åtminstone hälften får de räcka över där Jaha. Och det tycker jag vi ska införa i, i kyrkliga kretsar också Ja, ja, ja, ja. de skvallrar på den där kvinnan Hon är väldigt trevlig den här damen Hon... Eh, Ja, aha. Hon, men då de, det var en äldre församlingsledamot Det var hettan Bengtsson tror jag hetan, Förståndare för bokhandeln Han påstod bland annat att hon brukade Gymnastisera naken i sitt rum På ja. prästgården ja. Så att man tydligt kunde se då Jag gick dit och kollade Men alltså det, det gick ju på andra våningen så här. Ja, men så sa han, ja men om man klättrar upp i eken här Så ser man ganska tydligt så här. Det var det ena Sen var det en kvinnlig församlingsmedlem som var väldigt irriterad på att vi hade en kvinnlig prästa Hon så svag och bräcklig ut föregående kyrkor Det var en stor och kraftig kör ja. Med riktiga muckler som man säger där på Irland. Muckler, det betyder muskler Ja i alla fall, muckler Ja, <laughs> ja och, men, så att de hade demonstrerat mot henne Det var dop i söndags Då hade de kommit in med barna och hade här flytläst på dem bara för, att, ja, bara för att demonstrera De trodde att hon var så svag och bräcklig Nej, nej, nej, nej, nej men det är en besvärlig församling Och det är inte alls så Det är hon som är faktiskt väldigt den hela, de, Alla de andra i hela församlingen jag överhuvudtaget Hela stiftet har ju förfallit Det är ju väldigt sitsig Alltså, synden har ju trängt in överallt All, Alla svär i hela stiftet Ja, de, ja, de Det är väl bara domkyrkovaktmästare Nilsson och jag Som inte svär Ja, Nilsson, det vet jag fan Jag tror, jag, jag, jag, jag, jag tror knappt det är någon Nej, är det det och man kan märka, jag kom ut här nu igår på den här visitationen och tog in på hotellet här på orten. Ja, ja, ja. Och äm, la mig och så tog jag upp öppnade den lilla lådan bredvid, äh, som alltid blev i sängen där ja, ja. på hotellet. Ja. Då tog jag ut en liten röd bibel som är skänkt av Gideoniterna. Har ni sett ja, det? Det brukar ja, ja. Och så slog jag av den och då ser jag på insidan så står det så här. Känner du dig ensam? Slå upp. Ordspråksboken 12-13 Jag slog upp ordspråksboken 12 Och då står det så här Känner du dig fortfarande ensam? Ring Lola 46 48